radom i neradom, svješu to mi ovom proličuštom Allah svaki godini dva puta daje obomenu merraten, a u merratelji ne se dozvala većina je tukarno da je teke rum ne se ne doziva se Allah nam pokaziva kroz ovom proliču oživljavanjem kako nam kažu kako nam se izbiljate tajem i na On izvodi živo iz mrtvog. Znači, ta je život izništa, a to ne moju ljudi proizvaziti. Izništa da proizvedu nešto. Oni samo krštaju pa dobivaju, neku kondinaciju. A on iz mrtva opet izvodi živo. Znači, to će biti na sudnji dan. Koja je Arda Bada nautiha i oživljava mrtvu zemlju nakon što je umrla. Nakon je smrti. Evo i znači umiriti. I ona oživljava. Sve i je i oživljava. Znači, čitak proces ovog svijeta jeste ovo stalni proces određenja. Proživljenje, rađanje, umiranje. I onda na malo načinu kaže da te drarike toh ređunu i tako ćete vi biti izvedeni. Oživljenje. A ima ljudi koji ne, nisu načiško, sumljaju u proživljenju. Gledi, kad ja umim, kako će biti Božjiv. Ko će mrtve posti sadrati ono mesiju ponovno da postane život? evo Allah daje, ti samo postiješ, pa ono Božjiv. I od naše spermije koja se ubacuju materi, su žene, Božji. Što dani dušamo, tu. Ko mi, što tu mi Šta će nam misliti u dijete nas uzmakli? Namražišljene se. Sve, sve to odvijakva. Život. da imamo i dušove i tijelima svojima živimo, i da obrađimo u zemlju, zemlju, no, kako bi rekli majku našu koji nas je Bog oh, stvorio, našo tijelo koji ima iste umjere, hemijskih odmenata kao ova, zemlju, zagrugnu i trunimo imamo, jer imamo isti hemijski samstav. Ali to da nas projeđe bravati malo, uživati onaj dugovni život, da ne budemo menjiti, ono, mrtvaci, kako vas, ko mi je zrazi tomara, misli sam na njegovajten, Jedno je bit mejt, a drugo bit mejten. Mejt je ono kod čovjek umir. On krv stani. A mejten je ono kada je čovjek duhovno mrtav. Elementane mejten, fakt je ina. Znači, nabijem lahko primer, zar izgledanaj koji je bio mrtav, pa ga je Allah oživio. Koč je ab na pa mi je dao mu svijetkost. Et to su vjerici, sva i je tjera. Znači, bez vjerije čovjek je duhovno mrtav. Pa mi vidimo ovo što vidimo, fizičko, rađanje i umiranje. I tu je stani jedan procent. Tako da smrt, iako nama žalujući često zdravnost, umrati, ali smrt nije nikakako nestana. Jer Allah krve je pogodom nepisani zaikat u mnom. Svaka će osoba kušnati smrta, ne nestati, nego opusiti tu promjenu. Kao sad kad je bilo teško hoditi, na nikim način, jeste teško hoditi, jer se ispada u nurave kuća. Ali ona ne nestaje, ona se samo pali a od te pare ponovno se vraća, mora biti led, snijeg, mora biti podat. I ti sad uškoriš vatra ima ti tim. Znači nije nestao, nebo promijenilo stanje. I eto to je to samo promjena stanja. Panu Allah daje primjere na ovom svijetu i daj nam naših primjera umiranja ko moći da spavamo. Ja, Lahoveder la, je vrtu akum biblij, koja javna je rakum bjeda dar. Javava Oni koji ne vrijuje da će biti prožiteni, neka samo on ta kasanja, je bio. Znači, on je bio sa svojom drušnom, a i tijela je vidio je Može da jedi, može da čak da se u džunu piju neku usnu. No, ljudi koji se usnu mogu u džunu. Pa kuk u bio u skinnetom, u državljavu taj, taj, porgazan, da je čak pustu neče A on nam daje šarete, Ali ima ljudi koji nikad ne razmišljaju. On sam poslije i se ne čudivit, ne divi se, bok, no, kako u džepidu, sjemiti graha ili puno šešareti čitavu djelku ili ono zrnu kursa čitavu kursi ili košpe od djelke da vidi čitavu djelku deblo et, grane i listovi itd. To nam je samo šarete da nam ovo piše slavimo, da se mi u stvari nično ne pitao, nego samo da i se zajedno uključimo tu slavljanje Boga kakvoga čitava priroda slavi i tu zemlju koje ovdje veliko bogansko obrađujemo. Bez opcijna, ovdje prvi ran, maj je dan, ne rada ili rada. Kad se ljudi u medici sporeli 8 sati i radili su 16 sati, 18 sati. To je bila da, da povsačko roboblastičko, febolističko druško. Kad se radi, tiško šta, dobili svoje prave i to je to osjećanje na 1. maj, 11. posto. Dernek, niko nizlači, ne izlači, ne imaju, 10 posto, ne znači šta maj. Mi ono se Bogom zagledamo, evo rošnjaka, kad ubitno šta je prvi maj, kad je opisao, ne, njivo je bitno da on dermići, da se napije, da rašpira, eto, to je bitno, rošnjaku, pa zove to ti prvi maj, bajanč, tako da hoćeš, samo bažan, dermik. Pa, pa ono više se trudimo, da više radimo, da se ne pitimo ima previše računa. Kad ti dođe ono kad radiš na dobro. pa imam računa, ti obrađu pa sebi, pa imaće etika koristiti, ima ono kad ugalbiš i što obnovim. Vije što staće taj ima sadnica, ako ne znaš ti znaš kupiti, pa će drugi posaditi. Bani čovjeko, evo djepe sadne, ima ljudi koji tu radi, koji sadi. Budi koristi živi i poslije. smrti, jer jedno sela sad mora vidjeti, sad se vidje i sela kako su valjani ljudi. Sad ovaj VR pokazava gdje je malo kalemizatora i gdje narod sadi. Sad se poglava, vidi, gdje su ljudi glinoni, a gdje nisu ljudi. Uzmi primjer onoga što ide u teretanu, tamo, tamo da naprije mišića ono završi na prvnom tijelu on plati da tam trenira a kad je tu u tom nekog ide čovjek, ponese stvari, napijeti iskrat, veselja reko nisam mu dala. pa i tu mišiće razviju ali tam plaća jer je tamo željno uveć bit će zgodan, seksi moment ovaj sad što trčini recimo ko nekog kog kilometara trčini hoće da smrša da mu kažeš ide čovjek, ponese nešto gore reko nisam mu I što ono nekriju jer platim, ali čak da trčin? to je taj super šehtamu sreda, i on troši netu, i oni tamo papirnište skajaju u slu noć, na umještu. On planati u visko da skapiće, još se truje primom i alkohom i kakom, i on troši netu, ali troši je sa šeiterom i to se truje, a ti nečeš, da u malo zemlje da živiš sa zemlje, da vidiš bako bohu daje da ajde, niće, i pitaš gdana čuna, pati, znam kako padi imao ovaj rečno što trčine, jer što skajaju u isti. Meni svi živimo. Sam problem, na koju smo s nami dalje, kako ko, propisio je tamo šećanstvo. I njihovi šećanstvo imaju neće stojiti, to uvijem od toga kad mi ne kaže, nema računar. Pa da računar živi, tako se oni ubiju pojeg. Onda je češnji rekli, živiš, ubij se, drogiraj se. da se vidi da ovdje živimo se malo i po našim grebnjima, po našim e, bašnama, gradvoma, da budemo ono. Ustvira da ne opadim u stuma kad bazaš odpadak da se bez kontrakta vidjelam s nama. Nema da budem šta te opakaju, da budem primjer pogledalo. Da budem onaj koji radi. Radi naši ja, bošnjaci ovdje, radi, sam ga treba snimljicati. Sad sam bio u, u, u srednom prikvenu, u Luksemburgu, pa jednom gledam ja bošnjaku, sam na Luksemburgu malo, na družini, tamo kar je u Novu, ne bi radne, što ga rano, rano već Što takvu ramu za Legniška je udvalo se radio. Udvalo ti poslu. Pa onda povodne radim u firmi, a onda, preko što onda odhalaš, nevam, kar malo odmori vidim pila odmora. Ne ima odmora, naši bašnjaci se drobiše radiš, nima tam, ne treba pića. Ja sam u Romašću u filmu u Čikagu, kad sam govorio u tom o radu, kad ne živim No, mi crkva smo radiš, nama ne treba govrati radu, ono trebaš drugog govorat, jer drugi hoće da zaradi. A dođe ovdje da malo budu pacienti, ko ovdje Nijema više polina nikom nego, Ako je da lana da uradi, da budeš u svima, Ovo će biti trend da lana, U ovom vreme će biti normalan trend, Bićeš izazoviti kad budeš normalan čovjek. Ovo sve drugo, oštenje, Ovo je štećni ekipjavač, mislite vi, Ovi se trudi na šeće strane, Štorni pričaju na povijeka, Jedan rok, prijavljaka, Narodni misli naj uznatilni nas držaj, Dolazi, ne mere spavati, Straži pomoć, Džaba pare, džaba slava, Ne mere spavati, Razvorim Nije ja ni. Umre na ulici, gurite umjer. Alah bi govorio opis to zapameti. Odlično detaljno. Jer ovo se su od mudi svešnje tamke sad preko interneta je bilo. Sve ova što ga možeš raditi. Kako je ova a ti se radno na zemlji vrace iz života, mora ono se aktivirati. Pita se što te to usvodi. Pačeš na način u gradno. Alani Kalakalna, Goharija, Alah pobudi. Oni storio smrt i Život nasve i to vječni život, I što nas usvrlije glubavno, jednako, ako vas iskušu, ko bolja bolje djelaći neko će više, ne voljte se nikad za noska, vidite čovjek puno djeli, on mora ti ne mreći, nije reava rekao, ko više djelaći neko će bolje činiti djela, ko će ljepša djelaći neko će malo djela fino spasi da zarašće. ko se smrti nastavlja svojkabu u svugi dan. Janet Janet je po zaklavi. sa proljećem i sa prvim majom, da bi malo više rade, da ne se previše malo fajnje. Imam jednu dobru knjigu koju ću već neki, neki čuli. E, Ovo je Lipsus preporu, što prošli pusti imali ovom iskrenu, koja je 20 manaka, bila 5. Ima još jedna dobra knjiga preporu, srkaniramo danas imamo da ja ićuću od ovih međusakvala da uzmite baš o temi život poslije smrti. 280 stranica, to je normalno knjiga da bude 25 samo je 5 maraka. Pa nekom je gledio da gledajte, ima ljudi pro ničnosti, ima Allah, ljudi koji kažu, koje se ovdje ne gledaju da će se proživljenim, proživljenim. Pa tamo, Allah je samo 3 i 4 stranice, ali ja se, kako tu knjigu učme, pročitam od Gazali, jednog velikog autortijeta, jebom mm. Muhamda, Muhamda Gazali, koji je živio, koji je 90-a godina. Odvalit će ti sve ove želje, koji slišajte anunce samo, uvod knjige prečita. Kad tu ostretete se, jako vam sarko da tu knjivu života smijete držite na stolu. Nemojte biti ima sarko, nek' na stolu stoji. Kod god dođe neki nek'o pozerite, da će biti množenje i ono se tu nju imate sarko u životu posvjetiti. E, kad povijem o tome da, ukvarjam šta sam pročio skoro na ošeg ovo što neki su nevom ramanjance sad pitaju tamo u Afganistanu, u Čavi. I vidi je ovdje šta se tam dešava, vidi e, je ti muđani, vidi je čuda, vidi je keramete. Pa Bojska se uvoditi jer se I vidjeli su, kad pogini muđani, prava biznisko, govorimo zbog ove želje. Nije vrlo koliko se nego kako se, Koliko je on, ufezi salama, koliko ono želi da pogini, ugotovno svi sa osvinom na umiru. Um, um, um, I da izgledaju kao pa živi I šta još? I naši smrtevećina, malo je oni koji kada umru u dani smrti, ali oni miriši, miriši, imaju miri sposeba. I netrudnu. ne trudnu, nekisam, nekisam, ne To je uvi kad kopaju po Medini, oni svaki peše deset godina, povištini metrovno kopaju. Svaki dan pet ljudi umiraju u Medinu, zamislite kada bi to oko godina spravili sa spomenicom. Pa bi Medina bila odbredna, nego za peše godina to struni, ali najinjeni ljudi I većinom koji ne budu to atrize, pa kaže Doktor Zulja Adoliju, sad je drago da li još više poštovim atrize Bukurana a, i pijaj poštovom ovaj, tog to, nura koji je nosio u sebi atrize, to svakvi, to je Božji dak. Ali ovi muđanjali, sad su amerikanci stvivali, što oni insu skrubli? Jer oni sad imaju tehniku. Znate šta su zaključili još neve? Zaključili su hrv muđanjina koji netrudnije, nije u studenak A poslani kaže, muđatini, še će se, proširni bit sa svojom, taze krv ljudi, iz rane će mići, krv, nakon biljad godina. I zanimljivo je da njihova krva nije oblaka, i to je proširana, da njesto mu, oni miršili, i krvi miršili, a što, kažeš, kako li ste sad rani, sad im je tajna što im krve vruća. Eto, pa je to da vidiš da Bog postoji, da će biti proširnih kod da ti ljudi ne mogu u stumke reala u zemlji, Evo dnoško su, znači Čafri sada istitivaju što im je vruđa krv. Eto, ovo, vjera ko se drži, ta vjera je energija, vjera je duga energija. Ta, ta želja za šehadatom, za blizinom Allahom, njega drži, jer možda, Allah nam zna, ta duša se vraća kore tijela. Koliko je želje, zna što se to dešava, da je njegova krv štida je vruđa, a Pa uzmite u knjigu da vas vrati u životu. samo 5 marka, 281 za život, poslije smrti. Jer ovako ćemo se malo vratiti ovdje, malo natim izvušćati. Kad vidiš da moraš odgovarati, da ješ vratka Laha, onda tečeš puno za naslovim vjenjavkom, pa ćeš malo vratiti, što će biti korist na ovoga svijeta, malo Laha, da budimo istinski vrednici, da umirimo, čovim se manjem, ali ja ne radimo kao